Я перше зрозуміла, що Олег бреше, мені теж хотілося збожеволіти, зіткнула Софія. Але дорога в інший світ для таких, як я, напевно, закрита, тож довелося рятуватися банальним переїздом. Я змінила все, від міста до вазона на вікні. Не змінила тільки себе. Смішно, але ніяк не можу забути номера телефону. Ну, того, на київській квартирі. Квартиць зателефонувати? Кортіло. Тепер ні. Але номер усе одно пам'ятаю. Він одружився? Можливо, не знаю, тепер мене то не цікавить Ти не подумай, це не тому, що я з тобою Це тому, що я, я так втекла Чому до звійська, якщо не секрет? Максим вдав, що не зрозумів підтексту Який там секрет? Класичний блат Директор вашого сільмашу і мій батько Давні знайомі вчилися колись разом Не хотілося починати геть з нуля Я ж таки смію сподіватися професіонал це точно!» – солодко хромкнув суглобами Максим. «Мушу визнати, що професіонал в усьому». «Це Олег тебе так вишколив? Чи були інші вчителі?» Софія якось болісно усміхнулася. «Ти ж не цінік!» «На тобі чужа роль?» Максим чомусь розсердився. «Бо я так і не зрозумів свого амплуа. Хто я тобі?» «Коханець?» «Майбутній чоловік відбитої у законної дружини?» «Зброя для помсти невірному благовірному?» Зручний діловий партнеру ліжку. Відверто? Бажано. Ти просто чоловік, з яким мені добре. Хоча ти вгадав, я хотіла, дуже хотіла помститися. Твоєю брехнею, ти ж брехатимеш дружині, хіба ні? За те, що брехали мені. Твоєю зрадою за те, що зрадили мене. Але помсти не вийшло. Я передумала. Я... Допивай каву, тобі час іти. Ліля надто прозірлива, щоб не зрозуміти, де ти був. Кава була холодною і не солодкою. Так і не збагну. Чому я? Тобто, чому тоді в їдальні я причепилася саме до тебе? Уточнила Софія. А чому тебе вибрала Ліля? Жінкам зі схожим генотипом мають подобатися схожі чоловіки. Мій вибір – підтвердження теорії. До того ж, на твоєму шляхетному чолі чітко написано «Я лицар». «Сьогодні це така дивовижа, що важко не звернути увагу, особливо жінці, яка ще не втратила смаку до авантюр». «Лицар, який за першої ліпшої нагоди, невже ти ще не зрозумів, що я не перша ліпша нагода?» Гірко усміхнулася Софія. «Я та, на яку ти чекав, хоч сам собі в цьому не зізнавався. Знаєш, Ліля мене часом лякає, які всі блаженні ясновидиці. Але ти, здається, лякаєш більше». «А, там де страшно, там і цікаво», прошепотіла Софія. Було розкішно, було божевільно. Було нестерпно чекати вечора, а вечір минав як одна мить. І знову ти на грані можливого. І не каєшся, бо каятися пізно. До того ж, твоя роздвоєність то вже найтяжча покута. «Єва, це стає нестерпно», Максим раптом відкинувся горілиці за умер у якомусь холодному отупінні. «Знаю». Голос глухий, відсторонений. В очах попіл зачаяної тривоги. «Ти хочеш, щоб Ліля повернулася?» «Тобто, не до тебе, до світу цього. Ти щось...» «Так, я говорила з батьком. Він знає одного унікального психіатра. Не бійся, жодних електрошоків і транквілізаторів. Гіпноз, психоаналіз. Врешті я в цьому дилетант, але чому б не спробувати?» «Проблема, чи захоче Ліля, і чи варто їй повертатися? А ти? Ти б хотіла?» У голосі напівбожевільна надія, і сумнів, і розпач. «Не знаю», – зітхнула Софія, «я ще ніколи не була там, боюся заблукати». «Але ж ви такі схожі. Відпусти свою бурхливу уяву, спробуй!» Софія різко підвелася на ліктях. Навіть у примарному світлі від блакитного торшера вона здалася Максимові... «Жорстко окресленою, просто таке вирізбленою із холодного простору!» «Шукаєш відпущення гріхів!» «Я не Бог! Я запропонувала вихід тобі вирішувати, так чи ні!» Максим дістав з кишені скинутих на підлогу джинсів пошарпаного коричневого записника. «Диктуй координати твого професора!» Потім вони довго лежали мовчки. У Максима було дике почуття, що тільки-но вони скоїли добре сплановане вбивство. Такий собі кілер на громадських засадах. А хто замовник? Софія, яка запропонувала вбити...